Kattiradion pariin taas tervetuloa kuuntelemaan tältä keväisestä aurinkoisesta tallinnasta puhaltelee tänään tuulet. Onkin muuten ollut aika lailla, kylmä on ollut, mutta muuten aurinkoista. No, no. Onko Suomessa ollut? No täällä oli paljon hienompi keli kuin Suomessa. Niin tietysti. Mm. Niin tietysti. Mm -hmm. <laughs> Etelässä, niin. <laughs> niin. Me olemme vähän etelämmässä. etelämmässä. ja kyllä se näkee jo tuolla luonnossa, että tuota... Ha, tai variksen pesässä nököytetään joko kovasti ja sitten meillä oli sen järvellä oli joutsen parissa, kun ne kaulailivat toisiansa kauheasti ja tämä oli Anni. ihan selvästi semmoista. Keväämerkit. Keväämerkit joo, on rinnassa, joo, joo. joo. Ja nyt tämän ohjelman vieraana meillä on Suomesta Sari Heikkilä. Tervetuloa Sari. Kerrotko vähän itsestäsi. Mistä sinä tulet ja miksi sinä tulit tänne Tallinnaan? <laughs> Joo, kiitoksia. Mä olen tosiaan Heikkilän sarja. ja Mä tulen tuolta Tampereen läheltä. Mä olen Kurussa. Kuru? Joo, ihan hmm. maaseutua. Maaseutua, Aha. Aha. Joo, eli joku 50 km saa Tampereelta Joo. ylöspäin. Ja tota, mä olen semmoisen kissayhdistyksen kuin Kissojen suojelu. Eli Kisu ryyn Sijaiskoti. Sijaiskoti. Joo. Mitä se tarkoittaa, kun on sijaiskoti? Eli kun... Kisu ottaa kissoja talteen, mm -hmm. niin ne tulee ensimmäiseksi sijaiskotiin mm -hmm. ja sitten niille etsitään uusi koti. Et niille ei ole mitään sellaista omaa taloa, missä ne ei. asuvat, että kaikille haetaan vain niin sijaiskoti. Tampereella ei valitettavasti ole sellaista vielä. löytöeläintaloa ollenkaan vielä Niin. niin. Miten suuri se kissaongelma siellä Tampereen seudulla? Tämä kisu on ilmeisesti ihan tamperelainen toimija sitten. Miten Joo. suuri se ongelma siellä noin niin kuin ylipäätänsä on? Kuinka paljon niitä tulijoita on kisun hoiviin sitten? No esimerkkinomaisesti viime vuonna 570 kissaa kulki meidän käsien läpi sille, että Oho. 400 sai vuoden loppuun mennessä uuden kodin ja loput oli sitten Toi on kumppuja. aika hurja numero. Toi on itse asiassa aika samanlainen numero kuin mitä on pesaleet ja sen järjestö, missä olen itse vapaaehtoisena. Meillähän on kissa tuossa Mustamäällä, mutta sen lisäksi Joo. me käytetään kyllä näitä hoitokoteja tai sijaiskoteja toiminnassa. Niin meidän läpi just kulkee semmoiset reilut 500. Toki Tallinnassa on, on paljon muitakin vastaavia järjestöjä, mutta toi Joo. on mun mielestä aika suuri luku kyllä. No. Tampereellahan on myös pari muuta. Siellä on Pirkanmaan eläinsuoli eli PESU. Ja sitten siellä on KKY, eli KISSOjen katastrofiyhdistys, joka on ollut jo vuosikymmeniä siellä. Et meitä on aikaista monta toimijaa. Silleen. Miten suurta Porta. aluetta nämä toimijat palvelevat? Ei varmaan tule ihan Tampereen kaupungista nämä kaikki KISSAT. Ei kaupungista. Kaupungista tulee kodinvaihtajia. Joo. Mutta tämä maaseutu on sitä mm. ongelma-aluetta, että siellä on niitä populoita, on kaksi kissaa ensin ja yhtäkkiä siellä onkin mm -hmm. 20 ja 30 ja, ja tota niitä sitten pyydystetään. Et ne on sellaisia, jotka on sitten villiintyneitä ja arkoja ja Joo, no se on ihan, ihan tuttu tarina kyllä sinällään, mutta aika hurja luku, että siellä on noin, noin paljon niitä. Ja se on, me ollaan nyt 2011 perustettiin kisu, niin se on koko ajan vuosittain kasvanut. Siinä tuli mun mielestä vielä aika iso hyppäys tuossa, että viime vuonna oli tosi paljon. Joo. Onko se, onko se siis muutenkin siinä sun toiminnassa sit mukana kuin hoitokotina? No mä oon kirpparivastaava. <laughs> eli <laughs> tarkoittaa <laughs> käytännössä sitä, että mä otan säilöön niitä tavaroita ja yritän aina välillä sitten kirpparipöytään mm. laittaa pystyyn, mutta sitä tekee muutkin. Ja tota, sitten kun meillä on näitä tämmöisiä tapahtumia, millä kerätään, missä kerätään rahaa ja ruokaa, niin mä oon usein niissäkin ollut sitten mukana. Okei, okay, eli sä tunnet ihan mukavasti sitten toimi sen toimintaa. Joo, kyllä mä aika aktiivisesti on ollut mukana kaikki nämä vuodet. Mä oon ihan perustajajäsenkin jopa. Okei. Okay. Tota, mä kysyisin vielä, vielä pikkusen lisää. Onko näitä sijaiskoteja, hoitokoteja sitten helppo löytää sieltä Tampereen seudulla? No ei. Et koko ajan on haku päällä. Mm. Ja sitten taas kun niitä koteja tulee, niin sit niitä myöskin jää pois. Ja sitten jotkut on tauolla, että oliko niitä nyt peräti 70kin meillä, mutta musta tuntuu, että puolet on tauolla. Mutta kyllä te kuitenkin aika onnistuneesti niitä löydätteet, jos sä tuommoisen luvun sanot niin melkein 500 kissaa vuodessa. Joo, joo että tota, meillä on muutama iso ensikoti. Esimerkiksi mä oon, kun mä asun omakotitalossa, joo. niin meille mahtuu aika monta kissaa. Mutta sitten nämä perusensikodit ottaa ehkä kaksi-kolme niin. näin poispäin. Joo, mä vertaan just taas tähän tallennan tilanteeseen, koska mulla on semmoinen kokemus itselläni, että, että hoitokotien löytäminen on aivan kiven alla, että se on tosi vaikeaa. Et tota, toi on siinä suhteessa, että et se, että Pesäletjan napi kulkee tää reilu 500 kissaa vuodessa, niin se kuitenkin osin perustuu sit siihen kissataloon, missä meillä on lähemmäs 100 kissaa koko ajan. Joo. joo. Minkälaista se on sitten toimia Miten Ne on erilaisia kissoja, yleensä villejä tietysti. No, mä oon on niin sanottu vastaanottokuti niiden isompien, montako meitä nyt on viisi vai neljä vai viisi, hmm. niin niiden ohessa, niin meille tulee ne. Ne arat. Joo. Ja sitten me käytetään niitä eläinlääkärillä, rokotukset, leikkaukset ja sitten vähän niin valmiina paketteina annetaan eteenpäin näihin semmoisiin, jotka on vähemmän aikaa toiminut ensikoteina. Tämä on ihan hurja mielenkiintoista. Tota, äh, miten, niin kuin, miten sä määrittelet tämmöiset arat? Eli tuleeko teille ihan sitten niinku villiintyneitä kissoja? Ja sä oot ilmeisesti sitten tottunut niinku just tämän kaltaisia kissoja käsittelemään, jossa sä Joo. sanot, että sulle tulee Joo. nimenomaan semmoisia. Juu, että mulla ei juuri koskaan tule näitä kodinvaihtajia, koska nämä ensikodit mielellään ottaa helpompia kissoja. Totta kai. Niin tota, nämä on sitten semmosia, jotka menee suunnilleen pitkin seitiä. Joo, no se on <laughs> ihan se tulee. tyypillinen arkakissa, mitä meillä on pesäleet tosi paljon, mutta Joo. tuleeko ne sitten ihan semmoisista niinku täysin populaatioista? Niille ei välttämättä populaatioista, niillä ollut minkäänlaista aikaisemmin. No lähinnä sille, että se ehkä joku niitä on ruokkinut, mm. ne on nähnyt Joo. sen ihmisen siellä kymenien metrien mm. päässä, mutta ensimmäisen kerran niitä kosketaan Joo. sitten vasta jossain ensikodissa esimerkiksi. Tämä on tosi, tosi tyypillinen, kyllä ihan tuttu skenaario Joo. mullekin. Tota, mitä sä osaisit kertoa sitten tämmöisen villiintyneen kissan tai villinkissan vastaanottamisesta tai hoitamisesta niin kuin hoitokodissa, että kuinka nopeasti Esimerkiksi voisit odottaa niin tuloksia siinä, että se kissa alkaisi rauhoittua, tulla vähän sosiaalisemmaksi, että sä saisit siirrettyä sen sitten eteenpäin seuraavalle? No, mulla on itse asiassa semmoinen tilanne, että kun mulla on itelläni, niin monta kissaa, niin mä en ota sinne sekaan, vaan mulla on oma huone näille yhdistyksen kissoille. Joo. Eli mä käyn siellä vaan ruokkimassa ja siivoamassa niitä, mm. niin nehän ei ole sille ihmisen kanssa mm. koko ajan tekemisissä. Mm. Niin kuin sitten nämä normiensikodit on sellaisia, että ne jo. tulee sinne omien kissojen sekaan, niin nehän kesyntyy huomattavasti niin, helpommin. Kyllä. Niin mulla on vähän silleen, että ne lähtee sitten multa eteenpäin kesyntymään et Esimerkiksi just viime torstaina mä vein yhden kissan, joka oli ollut meillä lokakuusta asti semmoinen... Mm. Viime kesänä syntynyt, niin se meni meidän tämmöiseen yhteen toiseen ensikotiin kesyyntymään, jossa sen on pakko olla koko ajan ihmisen kanssa tekemisissä, mm -hmm. niin siitä tulee ihan kesy sitten aika äkkiäkin. Toi muuten kertoo aika paljon siitä, että jos sanoit, että se on kesäkuussa syntynyt, se on lokakuussa tullut sulle, ja se kissa ei ole niin vieläkään syntynyt. Toi kertoo aika paljon mun mielestä siitä, että miten nopeasti ne kissat sitten, jos ne syntyy kadulle metsiköihin, ne on todella nopeasti on niin näitä villikissoja. Että se on oikeastaan ainut tapa saada niistä täysin kotikissoja on, että ne syntyy joko ihmisen luona tai välittömästi niin kuin syntymänsä jälkeen siirtyy. Ihmisen luokkeet jo muutama kuukausikin jossain kadulla tai metsikössä aiheuttaa sen, että sillä kistalla on niin villikissan Joo, ja mulla on nyt just silleen, että tämä, joka multa meni sinne toisen ensikotiin, niin se oli kauhean, sen sisko oli paljon kesympi jo. Mm. Mutta ne ei tosiaan ollut muuta kuin ihmisen nähnyt. Mutta sitten mulla on kaksi poikaa, jotka tuli marraskuussa meille, ja ne on ollut mökkiläisten kanssa tekemisissä. Mm -hmm. Ne oli aluksi tosi arkoja, mutta ne kesynty myös hyvin äkkiä, siinä oikeassa kriittisessä vaiheessa ne on saaneet sitten vähän enemmän ihmiskosketusta. On... Onko ne aivan hurjia käsitellä? Että onko sulla oikein kunnon rukkaset? Ja... No <köhön> kyllä syytä olisi olla. <köhön> olla että mäkin kun yksin niitä yritän saada kiinni, niin. kun pitää viedä mm. eläinlääkäri jo. niin se on hirveä homma. Mm. Se on ihan, mä joskus niinku mietin edellisenä iltana jo strategioita ja pelkään sitä, että miten mä saan ja miten mä kerkeen mm. sinne eläinlääkäriin, kun mä sitä kissaa yritän sitten sen kopan kanssa jahdata, että miten mä saan sen sinne. Niin. Ja sen ja ensimmäisiä joo. kokemuksia, yhteyksiä sitten on tämmöinen, että viedään eläinlääkärille. Niin. Et ei varmasti ole kivaa. No pelottaa, ei todellakaan. On ihan hirveä sokki, kun ne otetaan kiinni joo. ja joutuu vieraaseen paikkaan. Joo niin sehän on jo itsessään ihan kauhea. Se on itsessään jo kauheata, niin. että saada se sitten. Tavallaan joskus se, että väkisin ottaa kiinni ja pakottaa sen niin siihen kosketukseen, niin on myös tavallaan semmoista, että jossain vaiheessa se on vaan pakko tehdä. Et kyllä meillä on niin joskus tehty mm -hmm. villimpien kanssa tuolla talollakin sitä, että ne otetaan väkisin kiinni ja sitten niitä vaan pidetään. Et ehkä päästä niin silitetään vaan pidetään, jutellaan niin mukavia ja näytetään, niin kuin, että tämä on normaali osa elämää. Et tästä ne ei tapahdu, koska ne ei välttämättä itse ota sitä askelta sit ihmisen luoksen, niin kun ne kaikista villeimmät hirveän nopeasti, joskus sitä vähän autetaan niin kuin keinoilla, että totta kai se, että joutuu eläinlääkäriin, niin se voi olla aika sokeraavaa, mutta toisaalta sitten se kissa huomaa, että no ei tässä nyt sit kuitenkaan mitään tapahtunut. Niin ja se on tosiaan pakko mm -hmm. välillä silleen lähestyä, että kyllä mäkin, kun en, en niin, niin kauheasti niitä saa kesyntymään muuten, niin jos on vaan mahdollista Siihen koskea siihen kissaan, niin kyllä mä vaikka se selvästi näyttää, että en mä nyt kauheasti tykkää sitä, mm -hmm. niin kyllä mä sitä yritän silittää, että se huomaa, että ei tässä nyt olekaan mitään niin hirveätä. Ja se vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä mm -hmm. Niinpä. kyllä, Niinpä. Et niin. on Ja nähty joskus sitä, et ottaa itse sen askeleen ja näyttää sille kissalle, niin kuin, että tämä on nyt pikkusen pakko, mutta nyt niin kuin silitetään ja tässä ei mitään käy. Niin... Joo, Joo, se on, on vaan huottamaa. just se, se aika, että koko ajan mm -hmm. tulee niin kissoja ovista ikkunoista, niin, mm -hmm. että pitäisi saada eteenpäin ja ja tälleen, niin onko siinä... siellä seudulla hirveästi myös sellaisia kissoja, jotka sitten jääkin sinne, et, et että tuleeko teillä kapasiteetin rajat niin kun koko ajan vastaan? Vai? No nehän paukkuu koko niin. ajan. No se on ihan se tyypillinen. Hyvin tyypillinen. Kuulostaa, kuulostaa tutulta. että aina on semmoista, että nyt tarvis niille ja niille, onko kerään tilaa ja sitten mm. ne vastaa, että no ei ole mulla, ei oo mulla. Näinpä. Mm. näinpä. Mutta koteja löytyy kuitenkin ihan yllättävän kivasti sitten. On. On niitä sitten löytynyt, että yksikään ei oikein niin käteen jäänyt. Löytyykö teillä ihan näitä villejä myöten sitten niitä? Joo. Joo, Kyllä no se ne. on tosi hyvä. Joo, että jotkut ottaa jo semmoisia, jotka on vähän arkoja, tai sitten ne ottaa niitä, jotka on päässyt kesyntymään. Mm -hmm. Sittenhän mä aina sanonut, että mä ainakin mm -hmm. haluaisin semmoisen, joka olisi aika, aika arka. Koska se on haasteellinen, niin. semmoinen kissa on haasteellinen. Joo, ja jotkut no. tykkää siitä, että ne saa sen luottamuksen voitettua. ja sehän on no, mahtava se tunne. Niin. On mahtava Tästähän tunne. me on puhuttu, ja Helenin kanssa puhuttu, vähän puhuttiinkin, että ehkä sulla saattaisi mahtua tämmöinen vanhempi ehkä sitten. Ehkä sitten niinku. niin. Me vähän tästä jutellaan sitten vielä. Joo, jutellaan näistä <laughs> sitten. Mutta kun Joo. meillä on tuo Toivokissa ruvennut no vähän johtajaksi, niin, niin, niin. niin voi olla, että siellä tulee taas sitten ongelma vähän siitä, että... niin. Joo. Joo. Mutta me palaamme siihen aiheeseen jossakin myöhemmissä Joo. ohjelmissa, että meillä on tarkoitus puhua, puhua myöskin niinku tämmöisen iloisista asiasta, tietysti niinku syntymästä ja mm. kissan pennuista ja sitten myöskin siitä luopumisesta, joka on mm. vääjäämättä edessä. Vääjäämättä mm. edessä ja se on Tosi raskas. Paikka niin kuin jokainen, joka sen on kokenut, niin tietää. Mm. Mm. Joo, kyllä. Miten sä voit luopua niistä sitten? Eikö sulle tule ikävä kiinnitys? Vai otaako se semmoisen asenteen, että tähän ei nyt sitten kiinnytä? Siis tulee mm. ikävä, mm. kyllä. Mm. Just silleen, että jos mä tiedän, että se kissa lähtee huomenna, niin sit mä oon koko ajan silleen, että no voi huomenna se ei näe täällä ja, niin. ja nyt se on viimeistä iltaa tässä. Ja niin. Joidenkin kohdalla, ei kaikkien välttämättä. Toisaalta ehkä kun tietää itse, että tekee niinku sen tavallaan suuremman hyvän vuoksi tämän jutun, niin ehkä sen oman niinku pienen henkisen tuskan siinä sitten kestää. Kyllä, kun kaikki nämä, joita houkuttelee ensikodeksi, niin ne aina sitä, että no miten te maltatte luopua niin. niistä. Mutta se on pakko, niin. koska muuten se ei voi palvelee niinku isompaa hyvää <köhö> mun mielestä kuitenkin sitten. Joo, ja sitten se, että kun tietää, että ne saa hyvän kodin, niin se on niinku jo puoli. Se on help helpompaa silloin. Mm. Onko teillä tarkat kuulustelut, että minkälaiseen kotiin, että mihin tahansa niitä ei anneta? Kyllä, aika Joo. tarkkaan Niin pitää ollakin. Niin Joo. Pitää ollakin. Joo. Joo. Hei, mä kysyisin vielä semmoisen jutun, että mikä on kisun politiikka sit siinä, että kuinka paljon te pistätte kissoja sit pois ja mitkä on ne, ne syyt sit siihen, niin kuin, noin niin kuin yleisesti ottaen ei nyt tarvitse ihan yksityiskohtaisesti kertoa. Lopetukseen. Niin. No, jos on parantumattomasti sairas, mm. mutta ei kyllä oikein hevillä muuten. Et pidätte sitten ihan niin kuin nämä kaikista villeimmätkin kuitenkin, että lähdette yrittämään niiden kanssa. Joo, esimerkiksi mulla on just hyvä esimerkki siitä, että mulla oli yksi kissa kaksi vuotta. Mm. Ja se lähti raakileena omaan kotiin silleen, että nämä ihmiset ties minkä he on ottamassa, mutta he halus kuitenkin yrittää. He otti semmoisen toisen kissan, joka oli jo kesy. Ja ne halus sille kaverin, ja koska mm. nämä oli tuttuja keskenäänsä. niin sanoi, että okei, me otetaan se, ja ja katsotaan, että miten se kesyntyy. ja nyt on sitten, se on puoli vuotta ollut siellä kodissa, niin nyt se jo leikkii, Et vielä ei Joo. kauheasti anna koskea, mutta nyt se on jo niinku tullut sitä kuorestaansa ulos, että Aivan, se leikkii, Et ei ole semmoisia mahdottomia tapauksia. Olen ihan samoilla linjoilla, että toi kuulostaa ihan samalta periaatteet, kuin mikä pesäleetjalla on, että mikään ei tosiaan lopeteta kuin, kuin pakon edessä sitten, mutta tiedän tosiaan, että on paljon paljon järjestöjä, jotka lopettaa ihan niin kuin suuren osankin. Niin kuin Joo. Hyvin, hyvin toisaalta niin kuin pienistä syistä. Omalla tavallaan se on ymmärrettävää, että Villeille voi olla vaikeampi löytää kodit, mutta ehkä se on niin kuin, kuitenkin helpompi hyväksyä tämmönen, tällainen sitten, politiikka että vasta mm -hmm. niin kuin, viimeisen härän edessä. Mutta se, on, se, on nyt ehkä vähän sitten, se on ehkä keskustelu, joka voidaan käydä toisen kerran. Niinpä. Tämä olisi ongelmaan olisi yksi ratkaisu. Yksi ainoa ratkaisu, eli mm -hmm. kissat pitäisi leikata. Kyllä. Ei niin, joo, ei asenne, kasvatus on se niin oikein ratkaisu. Että ei joo. se, että löydetään lisää hoitokoteja tai löydetään lisää vapaaehtoisia. Se ei ole ratkaisu, vaan se on ratkaisu siitä, että ihmiset alkaa pitää, tai se on ratkaisu tälle ongelmalle, että ihmiset alkaa pitää vastuullisesti kissojaan. Se on, se on niin ainut mahdollinen ratkaisu, joo. mikä tähän voi Kun löytyä. Siihen on tullut niin monta kertaa vastaan se, että, että mennään sinne hakemaan niitä kissoja, niin se omistaja, tai mikä huoltaja, <lösh> niin sanoo, että kun kysytään, että eikö nyt voisi leikkauttaa nämä mm. loput? Ei. Niin eihän se ole kuin tilapäinen ratkaisu. Sitten siellä on taas Näin on. Joo, joo, ei se, ei se, sama rumpa. ja, ja se sama se on porukka. nähty, mitä, mitä vauhtia kissat lisääntyivät <lösh> Just viime yönä mun yhteen hoitokotiin syntyi. Sinne syntyi kuusi pentua, sellaiset kissat, joka on tullut muutama viikko sitten kadulta. Et se on ihan että Ne kisat monistuu niinku semmoista tahtia. Joo, joo, meilläkin on pentupuumio alkanut. Että, mm, nyt on pentukausi. Nyt on vissiin yhdeksän vai onko niitä jo enemmän semmoisia pieniä pentuja. kymmentä taitaa mm -hmm. olla jo nyt ihan äskettäin syntynyt. Ne kai saa sitten helpommin kuitenkin kodin tomust pienet No pentujahan kaikki haluaa. Kaikki haluaisi pentuja, niissä on myös mm. ihmeellinen asenne. Kyllähän ne saa, mutta sitten taas toisaalta pitää miettiä, että mikä on se vaikutus sit niille järjestön muille kistoille. Sehän hidastaa aina sit niiden, niiden vanhempien kissojen kotiin menemistä, koska sit ne pennut on tavallaan siinä niinku eturintamalla tyrkyllä ja kukaan niin ei on, katokaan joo, sit joo. niitä, jotka on niinku pidempään odottanut tai aikuisia niin. kissoja. Onko se sitten ihan pelkästään tästä asenteesta kiinni Suomessakin, että näitä ei leikata vai onko se rahasta kysymys? Ehkä Vai siihen kissaan ei haluta satsata niin, mitään rahaa, ei, koska niin. sieltä tulee sitten toinen kissa, jos se yksi kissa Näin häviää, lämpää. kun joo. niitä riittää, niin joo, joo, eikä se ole oleellinen, sillä kissalla ei ole nimeä, se joo. vaan on siellä ja se kuitenkin täytyy olla. Niin minkä takia se täytyy olla? Niinpä, niin. Niin. Niin. Niin. Niin. että niin. onko se niin. nyt sitten sitä, että ainahan kissoja niin. on ollut no just näin. ja sitten se jossain tallissa, että se syö niitä niin. hiiriä, mitä Mietitään. Niin. Olla, mutta, mutta silti tavallaan se, että miksi ei silti, miksi ei leikkaa sitä, samalla laillahan se syö ne hiiret. Leikasin Ihan samalla tavalla, ei. ja enemmänhän sillä jää energiaa sitten tämmöisiin touhuun, niin, kun sillä ei ole ei... enää sitä... Niin. Niinpä, on niin. kiimoja ja juoksoaikoja, et ei kinnosti. Niin. Joo, eikä kollit lähde kierteleen kylille, pysyä tappelemaan. Ja. Niin. Joo. Joo. On, se et... kyllä, on, on se kyllä jotain niin kauhea että niin, niin vaikea niin välillä näitä asenteita ja ajatuksia ymmärtää, että miten, mistä nämä tämmöiset kumpuavat. Ja sitten se, se, se, että tavallaan niin kuin ihminen on niin vieraantunut siitä, että kissa on niin kuin toinen elollinen, tunteva, tiedostava olento että et maaseudulla ihan kissan niinku oma kätinen. Tavallaan se, että tehkö, että pentuja niin paljon kuin tekee, ne e, ei-toivotut pennut niin ihan omakätisesti niin lopetetaan sitten keinolla mm -hmm. tai toisella. Se ei tunnu niin kuin tavallaan missään. Joo, joo. Että se kissa on jotain niin, joo. se on kuin joku tuhoeläin, että sillä ei ole niin mitään merkitystä. Niinpä. Sitä ei arvosteta. Arvostetaan sillä, että tämmöisiä tavallisia kissoja, jotka ei ole mitään rotua, ne eivät ne maksa mitään, sehän saa niin, niitä. Niin, nimenomaan niitä ja joo, just niitä pentuja joo. sitten joka suhteen. Otetaan lapsille leluksi niin. ja kaveriksi. Juh. Ja sitten kun Juhu. kyllästytään, niin Pois. Pois. Joo. Pois. Joo. Se, mm. joo. se ei kasvokin isoksi yhtäkkiä, tai lapsia ei enää tykännytkään pois, niin, niin se joo. rupesi tekemään tulojansa mm. kiinni ja kaisemaan joo. Joo. Ja, ja Niin, niin. niin tietenkin, joo, mm. joo. mutta näistä kaikista päästä tosiaan eroon sillä, että kissat leikataan. Mm. Täällä mä ymmärrän sen tietysti, että jos ajatellaan, että jollakin eläkeläiselläkin eläke on noin 300 euroa kuukaudessa. Ja se tyttökissa leikkaaminen ehkä 60-80 euroa, niin lohkaiseehan se. Mm. Mutta toisaalta silloin ihan mun mielestä lähtökohta on myös se, että silloin pitäisi miettiä, että voiko, voiko kissaa pitää. Niin, voiko pitää ollenkaan. Et mm. Oikeasti fakta on myös se, että jos sä otat kissan itsellesi vastuulle sun pitää ymmärtää se, että jos se kissa sairastuu tarpeeksi pahasti, loukkaantuu, putoo vaikka kiipeilypuusta ja murtaa jalkansa, sua voi odottaa tuhansien eurojen lasku. Ja ei Joo. se, se niin tarkoita sitä, että saat jokaisen niin pienen vekin kohdalla niin sitä kissaa lopettamassa, että johonkin pisteeseen saakka se on myös pystyttävä hoitaa, mm -hmm. jos sen on ottanut. Kyllä, kyllä. Jo. Et jos ei leikkaattamiseen ole rahaa, niin ei sitä voi olla kyllä niin kissan hoitamiseen, jos sille ei jotain se tulee. Täälläkin niin. tulee aika kalliiksi. Itse tiedän nyt tässä just meni 15 000 euroa, kun juostiin sairaalassa, mutta sitten jouduttiin toteamaan, että mitään ei ole enää tehtävissä. Joo. Ei, kyllä sitä rahaa Joo. kuluu. Joo, ja nehän aina sairastuu päivystysaikoihin, että se on mm, mm, sitten joo, vielä. Joo, joo, se on aina. Mutta siitä puhumme myöhemmin. Ja nyt me kuunnellaan väliin tähän musiikkia, ja musiikin on tietysti mm. tällä kertaa avallinut taas meidän vieraamme, elikkä Sari. Mitäs sä olit ajatellut ensin no niin, laitetaan mm. toi eppunormaali. Kaikki häipyy on vain nyt. Aha, kaikki häipyy on vain nyt. <laughs> Kuulostaa hienot. <laughs> Lapsuuteni kesät. Sumuun vajonneet, palasiksi muistojeni läjään hajonneet. Palapelin kokosin, paksuin rukkasin, ihmetellen minne kaikki. Palat hukkasin, en unta saanut jo näin. Jäin miettimään kaiken Aika pitistaa. mä sitä pelkään, sua taadun tutistaa. Kuullut ikuisuuteen, kaiken piirtyvän ja kaiken suhteen, kaiken siirtyvän. Niin kuin uudu asiaan, kaikki tähteen. Löytökissoista on nyt puhuttu, mutta te siellä Tampereella tempaattekin nyt sitten varsin erikoisen näyttelyn. Mä en ainakaan koskaan ennen kuullut tästä, tästä kissanäyttelystä, jossa edellytyksenä on se, että pitää olla löytökissa. Joo, eli tämmöinen reskue on Pirokin näyttelyn, Rotukissa näyttelyn yhteydessä. Joo. Ollut nyt jo, tämä on ilmeisesti kolmas kerta Joo. Ja se on Tampereella ja Se päivämäärä, jolloin tämä näyttely on, on 22. päivä toukokuuta sunnuntaina. Juu. Mm -hmm. niin, kerrotko vähän sitä, miten se on niin lähtenyt alkuun? Kuka on keksinyt? Ja... No, se on kisun, kisun yhdistyksen ideana, ideana sieltä Jaa, lähtenyt. Ja, ja tota, aika paljon on myös näitä kisulta lähteneitä kissoja ollut siellä osallistumassa ja Mm -hmm. Ja sitten ihan näiden aktiivitoimijoiden omia kissoja, kuten edes Mä olen ollut siellä parin otteeseen. Niin omien kissojen kanssa. Omien kissojen kanssa. Joo. Niin se sanoi, että tuossa enemmänkin osallistujia voisi hyvin vielä olla. Että et nyt jos, jos joku on kiinnostunut, jos, on, jos kuulijoista löytyy löytökissan omistajia, niin nyt olisi, olisi hyvä tilaisuus sitten vielä ilmoittautua tuonne 34. saakka. Että tuossahan oli pikkusen sitten sääntöjä, että mitä, mitä pitää olla täyttynyt, että voi ilmoittautua. Haluaisitko kertoa niistä vielä vähän tarkemmin? Joo, eli tietysti nämä terveydelliset jutut, eli rokotukset, pitää olla kunnossa. Mm -hmm. Jos on vanhempikissa, niin alle vuosi rokotuksesta. Ja sitten jos on nuorikissa, niin tota, sitten pitää olla vähintään kaksi rokotusta saanut elämänsä aikana. Joo, niin ja sitten tuosta rokotussainnosta vielä oli, että tuossa oli, että... Tota... Jos rokotuksesta on yli vuosi, eli se rokotus, minkä saat laittanut reilu vuosi sitten, ei olekaan enää voimassa, koska se rokotuksen voimassaolo on sen vuoden siitä rokotuspäivästä, niin sitten siitä pitäisi olla niin kuin vähintään kaksi viikkoa siitä uudesta piikistä, minkä saat laittanut, että se rokotus on varmasti voimassa. Ja no. on ihan tämmöinen perusyhdistelmärokote, eli kissa kissa-rutto. Joo, joo. joo. Eli se normaali kolmoisrokote, mikä mm. ainakin Suomessa annetaan yleensä. Joo. No niin, eli Säännöt ei ole, ei ole mitenkään niin kuin päätä huimaavat, että sittenhän kissan rodulla ja ulkonäöllä ja iällä ja oikeastaan luonteellakaan ei ole sitten kauheasti no ei, väliä. Ei ole niin tarkkaa kuin siellä puolella, että tietysti on plussaa, jos on mukava tuomareille, mutta tuota, vähän äräkämmätkin mm. kyllä käy. Ja yksi nyt kun vielä muistan, mä tosiaan äsken lukasin ton teidän teidän tota, näyttelykutsun läpi, niin mulla on nämä tuorena mielessä, niin siinä oli myös, että kissan tulee olla leikattu. Joo, jo. et mikä on sitten eri asia tietenkin rotu, puolelle verrattuna, niin täysin eri asia. Että siellä joo, on paljon leikkaamattomia joo. kissoja, mutta että kun... löytökissojen tulisi kaikkien olla leikattu. Joo, kun näitä ei ole tarkoitus lisäännyttää. Niin, niin ja mun se mielestä tekee. se myös niinku kuvastaa hyvin sitten tätä, tavallaan tätä löytökissatoiminnan henkeä noin niinku muutenkin. Että joo. se on, on niinku siinä tavallaan linjassa sen kanssa, että mitä... Mitä me niin ajetaan tällä löytöksellä toiminnalla muutenkin? Joo. Joo. Kun se leikkaaminen on se kulmakivi, niin mm -hmm. sitä korostetaan tässä kanssa. Mm -hmm. mm -hmm. Mutta siinä ei muita, muita tuota edellytyksiä ole. Ei tarvitse tosiaankaan olla rotukissa, vaan ainoa, että ei. se on pitänyt olla ei. jossain vaiheessa elämänsä. Päinvastoin, että niin. maatiaiset on, on niin kuin parempia kuin rotukissa niin tässä. Joo, joo, ja niin kuin puhuttiinkin siitä, niin kyllä tuommoinen ihan tavallinen, oliko se nyt sitten maatiainen tai kotikissahan se oikeastaan on nimitys tämmöisille, jotka eivät torotukissa, niin ne on paljon terveempiä useinkin, mm -hmm. kuin niin, nämä, joita on niin. jalostettu, ihan niin. <köhön>, jalostettu ihan hirveästi. Mä tuossa lueskelin, lueskelin näistä asioista, ja kun sanotaan näin, että... Kaiken takana on nainen, mutta rotukissan takana on maatiainen. Sieltä, sieltä on lähtenyt sitten, että hmm. ihminen on jalostanut sitten omalla tavallaan omien toiveitteensa mukaan kissoja. Tietysti niin tuossa maatiaiskissa rotukissa keskustelussa, että kumpi on terveempi, niin siinä kannattaa ottaa myös se huomioon, että rotukissathan ei ole koskaan sisäsiittoisia, mutta jos me katsotaan, maatiaiskissoja, jotka tulee vaikka näistä populaatioista, niin nehän voi olla no, sisäsiittoisia, no, jolloin no. Ne, se niiden terveys voi olla sitten taas niin selkeästi rotukissaan heikompi. Et rotukissoissa on hirveän tarkka se, että niillä ei ole niinku minkäänlaista sisäsiittoisuutta. Kyllä mä sen ymmärrän tietenkin, että jos on hirveän jotain piirteitä, mitkä ei ole kissan terveydelle suosiollisia, niitä on jalostettu hirveän pitkälle, niin se, ei se ole hyvä juttu. Mutta sitten taas rotukissoissa on paljon semmoisia. Paljon alkukantasempiakin rotuja, missä se, että tavallaan jalostus ei ole mennyt niin överiksi, että ne on ihan Joo. terveitä kissoja kumminkin, että se on vaan aika eri maailma. Se on mm -hmm. asia, jos se on ihan eri maailma sitten se. Joo. Ja mä kattelin, että Suomessa on tota, ensimmäinen näyttely on ollut vasta 1961, että ei se ihan hirveän. Vanha perinne OO niin. Suomessa. Että niitähän tuli joskus 1800 hän nyt alkoi tulla, tulla näitä rotukissoja Suomeen, kun porvaristo otti niitä lemmikeikseen. Onko sä kuulu, että olisi Suomessa mitään muita tämmöisiä löytökissä näyttöitä? Onko tämä ihan uniikki? No mä en ole ainakaan kuullut, että Joo, Koska mä oon Facebookissa, voi olla tomien omien Facebook-kavereidenkin joukossa, on, on joskus huomannut, että on ollut niinku osallistumista löytökissä näyttelyihin. Et se on varmaan ollut ihan tuo teidän tapahtuma. Niin, niin, en mä tosiaan ainakaan ole tosi hieno juttu. No niin, oli just niin, on tosi mielenkiintoinen hienoa. ja Joo, se tätä, tätä löytökissojen arvostusta. Kyllä. Niin, niin. Ja tarjoaa niinku just mahdollisuuksia, että sä voit lähteä niinku harrastamaan ja tekee kivoja juttuja niinku yhdessä sen sun kissan kanssa. Niin toihan, toi nostaa tavallaan kissan arvoakin mun mielestä. Että se Joo, ja se ei ole semmoista kauhean tiukkapiposta meininkiä, se on mm. tosi hauska se mm. päivä. Joo. Että se on tosi kiva, että nyt tänä vuonna mä en ole osallistu valitettavasti, mutta tota, kehotan kyllä muita osallistumaan. Niin, niin. Tulee mieleen, että tämä on tavallaan niin kuin verkostoitumistapahtuma näille kissojen sit omistajillekin, että tapaa niin kuin muita, jotka osallistuu sit kissojen auttamiseen tavalla tai toisella. Joo. Ja vähintään sitten sen oman löytökissan omistamisen muodossa, mutta tuolla voi syntyä niin hyviä kontakteja ja ideoitakin niin siinä, että miten me voidaan paremmin auttaa kissoja ja joo, asennekasvatusta joo. tehdä ja tällaista. Että, että tavallaan sellaiset kokoontumisajot. Niin niinpä, <laughs> niinpä, joo. kissojen <Löytökissoja>, Kyllä. <laughs> Kyllä. <laughs> niin, ja niin. Ihan kivaa sitten, että tosiaan, jotka tulee niitä rotukissoja katsoa, niin sitten ne huomaa, että täällä on tämmöinenkin mahdollisuus. Niin. Ja näitä ihan tavallisia kissoja näkee. Ja siellä yksi se taisi olla viime vuonna, kun siellä oli yksi tämmöinen kotiaetsiväkin etsiväkin paikalla, ja se sai kodin mm. sitä kautta. Sitä kautta. Joo, no, no. se on jo yksikin on jo hyvä. Joo, se jo. on jo hyvä, hyvä teko. Toihan on ihan kiva, kiva ajatus niin kisulle just, että varmaan tuommoisissa tapahtumissa, jos on mukana niin näitä kotia etsiviä ylipäätänsäkin, niin voi olla, että lähtee sitten. No niitä ei ole ollut kauhean paljon, kun ne on nyt vähän sitä aremman mm. niin, puoleista niin. porukkaa, niin ei ole ainakaan vielä ollut ollut kovin Joo. monta. Toi toi on, toi on niinku aika semmoinen tuttu käytäntö, että osallistutaan paljon niinku eri messuille ja tapahtumiin ja näyttelyihin ja mihin ikinä, ja siellä on sitten aina semmoinen muutama, ne on niitä ystävällisiä kissoja, sit, mitä meillä on, että semmoisia kissoja, kenestä on huomattu, että ne ei stressaannusta, että ne jaksaa olla niinku ystävällisiä ihmisiä kohtaan siellä, ja ei, eivät voi niinku huonosti siellä hälinän keskellä. Ja sitten tosiaan monta kertaa on myös silleen, että sitten ne kissat vaihdetaan niinku puolestavälispäivää. Ei okay. niiden tarvitse olla niinku aamusta iltaan siellä ja Joo. kyllä niitä aina jokunen sieltä lähtee. Meillä ei ole ehkä tuon näyttelyn yhteydessä silleen, mutta meillä on nyt näiden tapahtumien yhteydessä siis, Eli kun meillä on näitä varan, varojen ja ruoankeräystapahtumia, mm. niin siellä on nyt sitten alettu ottaa myöskin näitä kotia etsiviä mukaan. Joo. Niin tota, mm. mulla justiinsa yksi sai kodin tätä Joo. kautta. Joo. Tosi Ei, hienoa, tosi mm, hienoa. Mm. Tuosta varainkeräyksestä vielä. Millä tavalla te keräätte rahaa, rahaa ja sitten ruokaa? Onko teillä jotain tempauksia? vai. No meillä on tämmöisiä justiinsa, että joku tekee jotain käsityöjuttuja, mm. koruja ja niitä sitten myydään näissä. Usein on eläinliikkeiden yhteydessä tämmöinen tapahtuma. Jaa. Sitten oli kalentereita, on tehty pari kappaletta ja sitten sirutusta. Se on, niin on. semmoinen se aika on uusi kans. juttu. Joka... Joo, sitä kai joo. tehdään nyt sillä tavalla, että saadaan niin aika edullisesti se. Joo, joo, että on ihan semmoinen, että mainostetaan, että nyt saa tulla tänne mustiin ja mirriin ja siellä joo. sirutetaan sillä ja sillä hinnalla. Just mm -hmm. joo. joo, sekin on yksi niitä hirveän tärkeitä asioita, on se On, se tosi tärkeää toimintaa, Ja mun mielestä täällä Tallinnassa myöskin järjestetään silloin tällöin. Olen nähnyt jossakin. Um, mä justin kyllä näin, tota Se ei ollut ehkä ihan ilmaisiksi, mutta siinä oli tosi alennettuun hintaan, että olisiko se ollut joku 5 euroa. 5 euroa mullakin tulee semmoinen mieleen. Joo, joo. kyllä niitä että, järjestetään. Joo. Joo. Joo, et kyllä meilläkin se on näissä tapahtumissa halvempaa kuin esimerkiksi eläinlääkärin siruttamalla. Mm -hmm. Totta kai on jo mm. tämmöisissä... Tuota, palataanko tähän, vielä vähän tähän löytökissä näyttelyyn, niin, sä, että... Me, me aina, niin, aina. Joo, että se menee kissojen suojelun puolelle, lipsahtaa niin hirveän helposti. varsinkin kun henkilö, joka on tämmöinen henkilö, hirveä, olisi hirveästi kerrottavaa. Niin. Joo, mutta niin. vähän vielä näistä löytökissä niin, tuota, Kertoisitko mm -hmm. sä vähän, että minkälainen on sitten tämä päivä. Että sä oot osallistunut sun omien kissojen kanssa. Et mä huomasin tuossa, että se ainakin alkaa ihan tämmöisellä aikaisin aamulla tämmöiselle eläinlääkärin tarkastukselle, mikä on tyypillinen myös rotukissa joo, joo, eli ihan sama, sama tapa, että sinne mennään laulun aikaan suunnilleen ja eläinlääkäri tarkistaa mm. ne kissat. Ja jos ei ne tosiaan rokotukset ole kunnossa, niin tyssää siihen sitten se matka. Ja sitten eläinlääkärin tarkastuksen jälkeen mennään sinne, viedään häkkeihin kissat ja sisustetaan häkit ja näin poispäin. Ja sitten siellä jaetaan numerot ja... Luokkiinhan on jo jaettu, kun on ilmoittauduttu, niin on, on tänä vuonna esimerkiksi taitaa olla silleen, että siellä on ensin nämä ihan juniorit ja sitten on, sit on nämä keski-ikäiset ja sitten on seniorit. muista tarkkaan sitä, sitä, mutta niihin luokkiin on sitten jaettu ja sen mukaan sitten saa sieltä laput ja, ja sitten se arvostelu on, on niin kuin sen oman luokan sisällä ja Joo. mennään sinne kyttäilemään, että koska se oma vuoro on ja, ja tota sitten tuomari ottaa yksitellen niin ihan niin kuin rotukissapuolellakin. Mm -hmm. Luulisin, että mä en puolella ole juuri edes näyttelyssä käynyt ennen näitä reskuajuttuja. Niin jo, tota, mä oon niin... käynyt meidän oman kissan kanssa pari kertaa ja kuulostaa kyllä ihan samanlaiselta, että mitä siellä Joo. sitten oli. Semmosta, aika paljonhan se on odottelua, mutta sitten sit siinä on mahdollisuus siellä häkkialueella tavallaan katsoa sit vähän kissoja ja katsella, jutella ihmisten kanssa. Ja se on semmoista... Niin Joo, Oleskelua. Ja joo, kun ne semmos... ihmiset tulee kiertämään siellä ja ihmettää, että mikä tämä on, miksi te olette täällä vähän erillään mm -hmm. ja miksi täällä on tällaisia, niin, niin, niin, niin sitten voi selittää, että joo, tämä on tämmöinen tapahtuma ja tämmöisiä kissoja täällä on. Joo, että vähän sitä tietoisuutta sitten siinä niin, Markkinoida sitä joo. yhdistystäkin siinä samalla. Noista häkeistä vielä pikkusen, mä mietin, että sä sanoit, että kissat laitetaan sinne häkkeihin, että siitä voi tulla vähän semmoinen hmm. veikeä mielikuva, jos ei ole <laughs> koskaan <laughs> näyttelyssä käynyt, mitä Turkistarhausta se suurin piirtein on, mutta tota, ne, nehän, niin kuin, joka nehan sisustaa siellä on tietyt elementit, mitä jokaisessa häkissä on. Et siellä on kissan pesä ja vessa ja kupit ja voi olla vaikka jotain lelua. Ja sitten yksi tärkeä on se, että ne on yleensä katettua, tai ainakin se, mihin mä totuin. No pari kertaa olen kissan kanssa käynyt rotukissa näyttelys, mutta se, että ne katetaan kankailla sillä että sillä kissalla on myös se niin kuin oma rauha siellä, että et ei pääse vaikka tappelemaan naapurikissan kanssa tai tai että, että jos haluat kissa on rauhassa niin siihen voi laittaa sen kankaan kokonaan eteen että silloin ei ei, sinne ei tulisi niinku tavallaan uteliaat kurkkimaan. Joo. Joo eli sellaiset verhot siihen ripustetaan että jos käyttää näitä Näyttelyjärjestejen tarjoamia häkkejä, mm. niitä sellaisia metallisia, mutta sinnehän saa sitten viedä myös omia häkkejä, kun kertoo mm. etukäteen, että näitä tämmöisiä kankaisia, kokoon taittuvia juttuja, jotka on vähän niin kuin semmoisia kotoisampia, Joo. että ne haisee niin, varmaan niin. tutulle, Aivan. kun on kotoa. Mm. Ja sitten, jos on useampikissa näyttelyssä, on ihan niitä semmoisia pitkiä tunneleita, ne pystyy olemaan siellä, siellä keskenäänsä, että se on hyvinkin kotoisan polonen. Joo, Eli se, tavallaan se sääntö on se, että se on kuitenkin tehty niin kissalle sit mahdollisimman että ei ne ole missään joo. paljaissa häkeissä niin vieri vieressä, siellä vaan orota arvostelua, vaan ne on niin mahdollisimman semmoisiksi pesän omasiksi joo, ja semmoisiksi yksityiseksi ja rauhallisiksi niin kissoille. Joo, koska onhan se nyt aika stressaava tilanne, kun paljon kissoja, hajuja, ääniä, Totta kai, eteliä, totta kai niin, joo, niin, uusi niin. tilanne. Ja pelottaakin varmaan. Joo, eli silloin mulla oli pari kissaa, jotka ei koskaan päässyt sinne tuomaripöydälle asti, mm -hmm. koska ne pelkäs sen verran, että ne olisivat niin vain niinku rekvisittona mm -hmm. siellä Joo. häkissä, että oli vähän kateltavaa. Joo. Tässä. Aivan, ja mun mielestä silloinhan sitä on oikeastaan kunnioitettavakin, että jos kissa ottaa niin kuin hirveän vakavasti sen näyttelyihin tulon, niin sitten, että ei lähdekään sitä sitten välttämättä viemään sinne tuomarin eteen, jos näkee, että se on joo, ihan hermoraunio. Mä en saanut sitä sieltä pesästä edes ulos, niin mä huomasin, että ei kannata mm -hmm. tapella. Ei, ei, ei, ei se. Siis näin no, on, näin oikein. on, eikä se mm -hmm. olisi välttämättä sitten ehkä enää edes pideltävissä siellä. Tuomarin ei, ei, se <tos> ei, iso <ei>, kollikissa, että jos se olisi lähtenyt sieltä meneen, niin, siinä niin se on kauhukuva, ää, kun mä näen, että se joo, menee isossa hallissa mä joo, ei, ei, ei, ei. Eikä tuomaritkaan tykkää, jos ne on ihan verillä sitten arvostelun jälkeen. No <tos> <tos> ei todellakaan. Kuunnellaanko me taas musiikkia? Miten sä Sari seuraavaksi meille tarjoilet? No nyt olisi Orjanruusu ja Lauri tähkältä. Lauri Tähkä, joo. Mm -hmm. ainakin tykkään näistä joko ajan. Sä oot, Sari, ollut mukana tässä omien kissojen kanssa pari kertaa, kun Joo, pari kertaa, että nyt tänä vuonna en, en aio osallistua. Joo. Mikälainen kokemus sulla oli siitä nyt Se oli tosi jännää, kun niin. mä en ole, ole ikinä ollut mukana, niin kyllä mä jännitin kauheasti sitä ekaa kertaa siellä, kun ei siinä ringissä ja odotti, että oma vuoro tulee, niin se oli tosi jännää. Ihan tärisytti. <tos> Miten sä valitsit nämä kissat sitten sinne? Tietysti semmoisia rauhallisia. No sen käsiteltävyyden niin, takia, niin. kun mä tiesin joistaan, että vaikka ne on kotona kauhean mukavia, niin ne ei välttämättä pysty edustamaan silleen, että mä kauhukuvana näen sen, että se kissa lähtee meneen. Että mä en pysty pitelemaan niin, sitä niin. ja se on siellä isossa hallissa jossain, joo. en ties missä. Niin... Joo, joo niin, se on tekemätön paikka kyllä. Joo, että tämmöisiä, joilla on hyvät hermot, niin, niin semmoisia valitsin. Onko ja... en... ne olla valjaissa siellä sitten vai? Voi. Voi olla valias, voi. Joo. Joo. Että Silloinhan se on jo paljon helpompi tietysti joo, joo. pitää sitä vähän kurissa, että missä se liikkuu. Joo, että ekalla kerralla mulla oli kaksi kissaa ja sitten jälkimmäisellä kerralla oli kolme, mutta yksi selvisi vain tuomaripöydälle asti, kun ne tosiaan ne kaksi ei sitten oikein suostunut yhteistyöhön. Niin. Joo, joo, joo. No se on luonnollista, että eihän voi kiusata siellä tietenkään. Mm. <köhön> Tietenkään, että miten ne, ne tekee, ne tuomarit, en No heillä on semmoinen lomake siinä edessä, jossa on kaikenlaisia, mitä ne siinä, mä en tiedä mitä siinä lukee, kyllähän me saatiin se lomake itsellemme sitten, mutta en mä nyt enää muista mitä siinä luki, kun mä olin mm. jännityksessä. <laughs> ja tota, sitten kissa laitettiin siihen pöydälle ja se katteli sitä kaikkea rakennetta ja ulkonäköä ja luonnetta tietysti, Tän, tässä tapauksessa luonne varmaan on Aika niin, koska hän ei semmoisia rotu-ominaisuuksia ei, ole, eikä ei. tarvitse ollakaan. Ei voi oikein silleen, kun, ei niitä, ole, niin niin kun sitten ei niitä ole. Niin, kun ei niitä ole. Niin, niin sitten katsotaan sitä luonnetta. Ja. Niin, kun ne on tosiaan vain iän mukaan niin kun laitettu ryhmiin, niin siellähän on sitten hyvin, hyvin, hyvin erilaisia. Niin, ja edellisessä kerralla oli värien mukaan. Ai, oli kumminkin värien mukaan, Joo, joo. että se oli semmoinen jako, ja nyt ne tänä vuonna on sen... Sen joo, joo, mukaan. No, mutta ihan on hauskaa, että se sitten vähän elää ajassa, Mitä ne nyt tänä vuonna sitten, tai joo. miten ne ryhmitellään ne kissat. Joo, joo. ja kaksi tuomaria oli ja ne siinä sitten vuorotellen tai vierekkäin otti vastaan. Ja, ja tota, joo, sitten tuli lopputulos. Minkälaisia ominaisuuksia, piirteitä ne sitten, niin kun, tai minkä perusteella, eikä ne ihan pelkän luonteen perusteella sitten kuitenkaan niin sitä, sitä lopputulosta L tavallaan... Niin Arvoit, kuka sieltä voittaa? Ei, että mullakin silloin ekalla kerralla oli ne kaksi tyttöä, niin toinen oli semmoinen 12V, niin tuomari sanoi siitä, että hyvin hyvä, mutta näkyy kyllä jo vähän, että on ikää. Ja sitten mulla oli semmoinen pitkäkarvanen tyttö toisena, niin kun mä en ihan kauheasti sitä puunannut, kun mä pesin sen ja se ei tykännyt oikeastaan föönauksesta, niin mä mm. jätin sen sit vähän niin itsekseen kuivumaan, niin <laughs> siinä <siellä> katsottiin <laughs> sitten kuitenkin sitä turkin kuntoa, ja se oli vähän kähärä, niin, niin siitä tuli minuspisteitä. <laughs> niin, että se olisi kammata, pitänyt kammata varmaan sitten. Se olisi jotenkin Joo. pitänyt, pitänyt enemmän niin nähdä sitten vaivaa siihen. No, mä en mun mielestä oikein. siinä taas niin kuin rotukissoille on kaikenlaisia, niin kuin, melkein jotain suihkeitakin vielä, mitä voi laittaa siihen Juu, turkkiilta. taitaa olla jotain sellaisia. Ja mutta... käyhän me Aju, siis <laughs> pitkä karvasellen, niin maatiaisellekin ihan samalla lailla, mutta jos sitä karvaa haluaa niinku kiil kiilottaa en ja laittaa. Mä tiennyt, että mitä siinä vaaditaan, niin mä sitten osannut mennä ihan niin. täysillä. täysillä. Ja tosiaan mä en halustakin sitä kissaa kiusata, kun se pelkäsi sitä pesua mm -hmm. niin paljon, niin sitten enää näistä föönausta. että kyllä tämä riittää, kun mä sen pesin. Ja tota, kyllä siitä sitten tuli tuomarin sydänkäpyinen, kun se oli semmoinen niin lutunen ja sitten niin. sillä oli ylimääräisiä varpaita, niin se sai siitä mä Ai mä joo. vähän niin Yli varpaita. Totta. Joo, se on tämmöinen laivakissa. Ah, laivakissa on sitähan meillä juuri niin. edellisessä, Joo. edellisessä ohjelmassa puhuttiin. Siis mitä sä tarkoitat olla, että se on laivakissa? No silloin on monta varvasta. Miten mm. se tekee siitä laivakissa? Mä en tiedä oikein, että onko se, mä en tiedä mistä se juttu. Mä oon lukenut tuosta, mutta nyt en kyllä muista, tuli nyt yllättäen. Uskaltaisinkohan mä luotan, että mä otan selvää? Kyllä, tästä täytyisi miettiä, että <laughs> on tosi mielenkiintoinen <laughs> juttu, koska eihän meillä joo. ollut viime kerralla mitään käsitystä ei. Ei laivakissa varpaiden lukumäärästä. <laughs> <laughs> mä vaan kuullut sen terviin, mutta mä käännöin sillä ajattelut, joo. mitä se tarkoittaa. On mä oon lukenut, lukenut tästä asiasta, mutta nyt tuli niin yllättävän, että mä pistin ihan tuohon paperille itselleni ja mä selvitän tämän, <laughs> joo. että ikään laivakissa on varpaiden joo. Värpaiden kohtalo. <tum> <tum> Aika erikoista. Niin Onko hänet edessä vai takana vai kaikissa jaloissa? Vai? Kaikissa jaloissa on. Ja montako siellä on sitten monta on. Mä just siltä leikkasin etujaloista vähän Kiin kylsiä, on mutta aika mä täällä on kauheasti näitä varpaita. <laughs> Miten mukana. mulle tulee mieleen kuusi, mutta en mä uskalla mennä vannomaan. Mutta mä lupaan selvittää tämän laivakissan joo. varpaiden luku Ei kauheasti enempää kuin kuusi voi olla. Sitten ei, en en mahdollu, jo mahdu joka mahdu millään. Joo. joo, ja se ei sitten taas puolella ole hyväksyttävä Ei juttu. varmasti Ei tietenkään että joo, joo. Joo. Tämä on niin eri Onpa eri tämä. Onpa mielenkiintoista. Tää. Aika mielenkiintoinen toi. Joo. Mitä sitten, jos tämä kissa nyt sitten arvostellaan ja hyväksi todetaan ja havaitaan, niin mitä sitten? Saatko sitten jonkun palkinnon vai, vai mikä, mikä siinä on se idea? Joo, siellä tota, pantiin ne osanottajat järjestykseen, että kuka oli eka ja toka ja kolmas ja neljäs. ja Sitten sen luokan paras pääsi vielä sitten johonkin semmoiseen loppukisailuun. Mm -hmm. Ihan niin kuin Joo. Että eihän se kissa, kissa varmasti oikein ymmärrä niistä palkkioista, mutta niin mitä siellä omistajalle sai hyvä mieltä. Saiko siellä ruusukea, ruusukea ja pokaali? Niin. Mä en tiedä, kun mä niin, taasin ne saanut, menkällä, niin. että mä sain sen sydänkäpys Pokaali, niin. Mutta kyllä kissa sai sitten niin näitä ruoka, niin. ruokapalkintoja Joo. kanssa. No, no niin sen, päälle se niin. sen päälle se ymmärtää. Joo, sen päälle se ymmärtää sitten. Jo. No onhan sekin omistajalle hyvä mieli ja sitten se, että jos tätäkin kautta voidaan tätä arvostusta... Nimenomaan. Saada lisättyä joo. ja tietoisuutta siitä, että mitä kaikkea kissyönkäs joo. joo, mun mielestä ihan ehdottomasti kuulostaa siltä, että tarvitta kyllä enemmän sinne vielä osanottajia. Nyt jos, jos joku joo. sattuu kuulolle, joka olisi kiinnostunut, niin ehdottomasti mukaan. Että siinä sitten tulee mukava Tamperepäivä. Varsinkin samalla. muistelisin, että senioripuolella oli vähän vajetta niin, sinne, joo. sinne lisää. Että olisiko siinä keski-ikäisluokassa ollut sitten niin. vähän enemmänkin. Onko tämä missä paikassa siellä Tampereella? Tuolla Pirkkahallissa. Pirkkahalli, joo. No. Niin. No, hän on sitten myöskin kahvila, Eli kissakahvila, mm. kissakahvila joo. Purnauskis. Joo. Ja se on varmaan, sä oot käynyt siellä. Kerran on käynyt, joo. Jo. Ja se on varmasti ihan näkemisen paikka. Joo, se on tosi, tosi mukava tosi ja kodinomainen ja. ja ihana joo. paikka. Joo. Ja. joo, mehän ollaan nyt täällä Tallinnassa tietysti kahvillan tiloissa, eli mm. kohviknurrin tiloissa, eli kissan kehräyksen kahvila. Hmm. jossa meillä on tämä pieni studio, jossa me tehdään, tehdään ohjelmaa. Ja muutama jakso sitten jututettiin Tampereen ja Helsingin kissakahviloiden omistajia. Okay, Jos jotakuuta kiinnostaa vielä kuunnella, niin sieltä se löytyy Facebookista. Sieltä sitäkin. löytyy, ja nythän Tampereen kissakahvila on ostanut Helsingin kissakahvilaan. Hmm. <köhön> että siellä tuli omistajan vaihdos ja ne hakevat kaiketin suurempaa tilaakin Helsinkiin sitten, että ne saisivat vähän isomman kahvilan sinne joo, pystyyn. Joo, joo. Mutta hyvin mielenkiintoista on nähdä ja kyllähän se on niin kuin tämän kesän ohjelmissa sitten, että siellä on ehdottomasti päästävä käymä hävettää ja käy. <köhön> <köhön> Mutta täällä Tallinnassakin on. On tosiaan tämä. Sä et hmm. ole käynyt täällä aikaisemmin. En, en tiennyt, että täällä on. Sä et ollenkaan, että täällä en on. Tämän. Tämän. Oh, en No en. nyt tiedät sitten ja pistä no, niin, sanaa kiertämään, kyllä. että täällä on tosi mukava paikka. Joo. Hei, onko Kisulla sitten vielä siinä teidän löytökissanäyttelyn yhteydessä? Onko teillä jotain myyntipöytää tai jotain oheistuotteita siinä? Sitten? Joo, meillä on ihan, ihan myyntipöytä siellä. Et mä nyt tänä vuonna ajattelin mennä sen taakse sitten Joo. että Me hoidetaan myös pirokin puolesta sitä... Pääsylippujen myyntiä, joo. Mm. että heidän ei tarvitse siihen sitten satsata ihmisiä. Niin justiinsa, joo. Hienoa työtä teette, Hienoa työtä teette. Mm -hmm. ja nimenomaan näiden löytökissojen tehtiin niille mitä tahansa, mutta kunhan vain pääasiaan olisi, niin ne saisivat kodin. Et mikään tämmöinen turvapaikka ja nämä pesaleet ja, ja mikään ei ole kuitenkaan niille koti. Niin. se on väliaikainen ratkaisu. Ja mun mielestä just hienoa että innovointi, että on paljon erilaisia tapoja niin tuoda tätä esille ja kerätä rahaa ja, ja niin markkinoida tätä toimintaa, että olette että monessa mukana. Me ollaan tosi aktiivisia ainakin Joo. toistaiseksi oltu vielä, että se on tosi hyvä. jatkuu tämä drive edelleen. Joo. <laughs> niin, mm. että saisitte uusia ihmisiä sitten jatkamaan, jos joku väsättää. Niin. niin. Mm. Mm. Mm. tuli mieleen, että täällä Tallinnassahan kaivattaisiin varmaan ihan samaa. Konseptia, että täällä olisi kanssa jotka sinä Sehän olisi tosi hienoa. itse asiassa en tiedä, onko täällä jotenkin tuntuu, että ehkä ei ole, koska ei ole. Ei tule täällä, ei ole se kuulunut. arvostus ole, eikä se. Kyllä täällä kissanäyttelyitä kyllä, järjestetään. Joo, mutta kyllä, täällä on mutta... enemmän kuin se uskot, että kyllä miettii, että joo. noiden järjestöjen kauttakin menee niin paljon kissoja kuin menee, niin suurin osahan niistä menee virolaisille. Ja sitten toinen juttu on se, että kyllähän tänne saattaisi olla kuitenkin kansainvälisen, on niin suomalaisetkin sitten jopa. Kiinnostuneita niin, tulemaan, niin. niin. niin, tulehan ne tänne rotukissa Niin, tuleehan ne rotukissa näyttelyihinkin, niin miksei sitten löytökissa näyttely. Musta ainakin ajatuksena kiehtoo enemmän tämmöinen löytökissa näyttely. Siellä on ehkä vähän enemmän variaatiota, mutta toisaalta, niin on. jos olet tietyn rodun harrastaja, niin silloinhan se on ehdottomasti se, se rotukissa näyttely. Mutta eihän joo. nämä suljettu toisiaan pois, että saatte mennä vaikka Ei. molempiin. <laughs> niin, joo, ja, Ei. ja meillä on hyvä se maan rotukissayhdistys yhdistyspirok on hyvä yhteistyökumppani, että on, mm. on mm. niin hyvä mm. yhteistyö tähän heidän kanssaan. No just näin, koska eihän se, että jos, on, jos harrastaa rotukissoja ja kasvattaa rotukissoja, niin eihän se tarkoita sitä, etteikö voisi olla aktiivinen myös löytökistotoiminnassa. Eihän nää missään mm. tapauksessa suljet toisiaan pois, että kissa on kissa niin kuin joka tapauksessa. Niinpä, joo. Mä vilkasin tässä vielä tätä teidän näyttelykutsua. Ja Täällähän lukee tälleen, että omistajien toivotaan aktiivisesti esittelevän kissojen ja kertovan niiden taustasta yleisölle. Ja tosiaan se, että kissojen tulisi olla näyttelypaikalla koko näyttelypäivän ajan. Tämähän on hirveän kiva idea, että tällä justiinsa tota, lisätään tietoisuutta ja ymmärrystä, niin kuin, että minkälaisista kaikista tilanteista nämä, tai taustoista nämä löytökissat tulee. Ja se, että vaikka näillä on tosi erilaisia kohtaloita, niin näistä tulee niin kuin edelleen ihan täyspainoisia niin perheenjäseniä ja harrastuskumppaneita ja kotikistoja. Joo, että kyllä ne että ihmiset, kun ne tulee sinne, kävelemään sinne häkkien väliin, niin tietysti kerrotaan, mm. jos vähänkin osoittaa kiinnostusta, että oi mikä ihana toi on, niin Joo. Vaatii, että se on sellainen ollut ennen ja Joo. nyt se on tämmöisessä kunnossa, että just että... näin. It siinä näkee tosiaan sen, että vaikka on löydettäessä erittäin huono kuntoinen, niin saatetaan saada Ihan terveeksi tietysti ja sitten myöskin sopeutumaan. Joo. Mm. Ja mulla tulee niinku siitäkin, siltäkin kantilta mieleen, että se on hyvä juttu, että sitten tavallaan niinku samalla kerrotaan, että mitä, mihin, mihin tämä ihmisten huolimattomuus oikeasti johtaa, että mihin tilanteisiin näkisät joutuu, koska se ei ole ihan itsestäänselvää, että jos sä elät vaikka kaupungin keskustassa, niin sulle ei ole välttämättä mitään kosketusta niinku näihin kodittomiin kissoihin ja mm -hmm. kissapopulaatioihin ja näihin, että se jää niin täysin vieraaksi käsitykseksi se, että mitä nämä niin maaseudun asenteet aiheuttavat, että minkälaisia ongelmia ne aiheuttavat oikeasti näille kissoille, kun ne on niin hirveitä ne kohtalot, että kun ne on niin lohduttomia, että siinäkin suhteessa lisätä tavallaan niin tietoisuutta siitä, että mitä se tarkoittaa, että ei se ole pelkästään se, että no ei nyt leikata, vaan että se johtaa niin kuin... Joo, ja nehän on kaupunkilaisia lähinnä, jotka siellä mm, käy niin. ja ei tosiaan tajua, että maaseudulla on, on ihan toisenlainen meining. Ja kun mun mielestä tämä on meidän kaikkien asia, että ei se, että sä asut kaupungissa ja sä et nää korittomia kissoja, koska on tarkoitus sitä, että etkö sä voisi tehdä niitten, niin sivistää itseäsi tavallaan siitä, että mitä se tarkoittaa ja tehdä jotain niiden hyväksi, koska mm. jokainen pystyy tehdä jotain. Kyllä. Ja siitä nyt päästään tietysti taas tähän lempiaiheeseen, että sitähän myöskin tämä kissakahvila on. Eli täällä on aika, siis melkein kaikki on tämmöisiä löytökissoja, onnettomia ressukoita. Ja täällä kävi esimerkiksi suomalaiselta koululta, Tallinnan suomalaisesta koululta kävi luontokerhon lapset täällä, ja mä sitten heille kerroin näistä, että mistä niitä on löydetty ja minkälaiset on ollut, Joo. ollut ne olosuhteet. Ja, et, ja asiakkaat yleensäkin tai vieraat täällä kyselee näistä, ja, ja kyllä ovat monet hyvinkin niin järkyttyneitä. Niin, että ei niin. Että ahaa, joo, että, miten, joo, joo. Joo, että joo. minkälaisia kohtaloita niillä raukoilla voi olla. Joo. Mm. Ja sitten mä voimin täältä vielä yhden mielenkiintoisen kohdan. Eli tässä lukee, että pieni kauneusvirhe, kuten esimerkiksi paleltunut korvankulma tai töpöhäntä ei ole mikään häpeä. Tämähän on tosi ihana juttu, koska näitä kyllä löytökissot löytyy näitä tämmöisiä Varsinkin paleltuneita korvia. Niin, no niitä, mm -hmm. löytyy, niitä löytyy, löytyy töpöhäntiä, löytyy, töpöhän, löytyy joo. no sanotaanko, kaikinlaisia tämmöisiä pieniä kolhuja. Joo. Joo, että se ei ole tosiaan niin tarkkaa, tarkkaa niin kuin siellä puolella. Mm. että siellä voi olla vähän tämmöistä... Jotain vastaan, minusta tuo on aika hieno idea, että... Elämän kolhitaa. Kol niin, ne kol kertovat siitä eletystä mm. elämästä niin näiden kisseen ja niiden taustasta. On vähän persoonallisemmaksi tavallaan. Niin, niin joo, on näkemistä sitten. Niinku läheisemmäksi, ehkä helpommin lähestyttäväksi kuin rotukissoja. Ainakin minä niin. voisin kuvitella, niin. että niin. se olisi niinku helpompi. Joo. Hienoa hommaa teette Tampereella. Kertaa kaikkea. Oli tosi hienoa, että sä tulit tänne meille kertomaan tästä. <kisteriä> <kisteriä> että me kovin kiinnostuneita, että mikä Aivan ihme tämmöinen löytö näyttely oikein on. Olisiko meidän jutut tässä tältä erää? Kyllä. Jatkossa mm, no meillä siin. on taas tulossa vieraita. Seuraavaan ohjelmaan me yritetään saada tämä lastenkirjailija, runoilija Ville Hytönen, joka on nyt kirjoittanut kirjan Kuka pelkää? Naamio koiraa. Niin, meillä olisi vähän aikaa. Vähän, sitten vähän sitten ei, ihan kissa. hetkeksi koiruihin. Mennään vähän, vähän, koiruksiin, mennään maailmaa, vähän koiruksiin maailmaa, sitten, että, että, että miten tämmöisen pelon. pelon, pelon niin, että miten sen voi Joo. voittaa? Millä oh. tavalla semmoisen voi voittaa? tai ei sitten voita. Niin samalla tavallahan on kissoja kohtaan mm. monillakin se pelko, mm. että ne vaan pelkäävät kissot. On ja joku... voipa se olla, että sieltä Villeltä löytyy vielä kissapelkokin, että katsotaan, mitä, <laughs> niin. mitä saadaan irti <laughs> Niin, jos joku, joku tuota kuulija olisi kiinnostunut kissapeloistansa mm. kertomaan, niin olisi ihan ihan kiva jutella osaari. Villen kanssa muutenkin, joka muutenkin on siis jo. Tallinnassa asuva runoilija, kirjailija. Niin Joo. Semmoista Joo. luvassa. Semmoista on luossa ja sitten onhan meillä luossa Luon se laista tässä nyt vielä, mutta ihan tarkka uskalla lueta, että milloin tulee mitäkin, mutta puhumme myöskin myös tämmöistä, en niin kauhean kivasta, mutta myös kissaloisista, joista ei monikaan tiedä edes mitään, että mitä kaikkia niillä voi olla. Mutta sulla oli vielä yksi musiikki tähän loppuun. Joo, toi Suvi Teräsniskan entokuiskaus pimeässä. Tuo kuiskauspimeässä sopi minun mielestä nyt tähän. Täällä ja surullisesti. Niin, ja surullisesti ja surullinen Haikiaat. asiahan se on tietysti tämmöinen löytökissantikohtalo, mutta... On se välillä. On se välillä, mutta sitten mm. kun se saa kodin, rakastava kodin, se muuttuu iloiseksi Sitten sit se muuttuu iloiseksi asiaksi. Kyllä. Mm. Joo. Mut kiitos sulle, kiitos. kun Kiitos, oli tosi mukava käydä. Joo, joo. Ja taas sitten pari viikon kuluttua. Mm. Moi moi. Moi. Kuka ei oo yhtä tärkeä Tätä yötä kun kanssasi kuljen Uskalla en liikahtaa Enkä luosta särkeä Kaiken muun tästä huoneesta suljen Iho muistaa jokaisen kosketuksen mielinoiden sanojen merkityksen takaipauksen ja niistä jokainen tahto lisää